Проте Картавцев пильно придивлявся до пройде, зовнішність якого свідчила про його пролетарське походження. А ще в очах прохача блудила голодна жадоба, і начальник гарнізону зрозумів, що доброволець не з простих. Хоче він якоїсь особливої плати за службу, то й спитав, наморшившись, ніби від нестерпного зубного болю, «Ти хочеш мене о чим то просіть?» Так, товаришу начальник, похопився відповісти Олейчук, я маю просьбу, я хочу. Ну, вовшем, знайшов на щастя, зрозуміле для Ніколашки слово, вовшем, живе у космочі мій брат, зажерливий куркуляка і грабіжника, ще знюхався він з бандерами, то я хотів би, щоб влада порівну розділила між нами неню у спадок. Картавцев хмиркнув у кулак на таку наївну просьбу, бо ділити і відбирати куркульські маєтки то для совєтської власті, як той казав, що два пальці обістяти. Але цей ще, видно, не знає, що таке радянська влада і готовий ревно услужуватися за виногороду. Ніколашка ще раз зазирнув в жадібні юркові очі і витямув, що може вимуштрувати з цієї креатури доброго ката. Відсуваючи щоразу сповнення обіцянки на потім. Постараємося помочь, тільки служи, вірно, сказав. А втім, зареготав десь у безкеттях Пугач і схопився з прічі Голийчук. Здалося йому, що то він сам закричав, згадавши першу уроку катівні Николашки. Начальник гарнізону, власноручно, Видов був кухонним ножем очі в'язням, ті божевільно кричали, а Юрко затерпав відумки, що таку роботу примусять і його виконувати. «Ти не бойся, ти тільки убедись, що вони твої люті враги, і тогда самому захочеться», – приговорював Ніколашка, витираючи об штани руки від крові. «Но для тебе я придумаю щось попроще». В окремій камері Явленівської тірми Картавцев тримав косматських учнів, яких боліду Гошоватюк спровокував записатися в молодіжну сотню сокирники. Їх примушували до зізнання ударами палицями по животах. Якийсь там солдат зв'язував допитуваному руки і клав на спину. «Ну, бій же, бій!» – наглив на юрка Картавцев і той ударив перший раз. Стало йому дивно і навіть цікаво. Удар прозвучав так, ніби Юрко вгатив квачем обуван, що з тому жовті хлопчини тявкнуло і з горла вихопився трубоподібний звук. Голичук аж засміявся, коли такі самі удари і звуки пролунали хором. Солдати лупцювали учнів по животах, ніби потоку ціпами, і ті зізнавалися в усьому. «Бив сотні, був, убивав мирних советських граждан». Убивав, живьом закапував в землю, закопував. Це було досить потішно, і Голийчук поволі звикав до катівського ремесла. Однієї ночі він вибрався на зауєли, аби налякати Пилипа. Найзвикає до думки, що поділитися з братом своїм добром колись таки доведеться. Та незабаром зрозумів і те, що без нагадування начальникові про плату за службу нічого сам від Пилипа не доб'ється. Та ось з'явився у Яблонівському відділку НКВД капітан Болідов, який у космацькій школі чудом вислизнув з рук партизанів, і до нього приїхав з Коломиї сам майор Молін, найвище за рангом чекіст в окрузі. Вони з Болідовим і Ніколашкою довго сиділи в кабінеті, а під дверима вартував Голийчук. Начальники нарешті вийшли і почув Юрко слова Моліна. За всяку ціну мусиш спіймати буркута, інакше життя тобі не буде, ні від Бандерів. «Ні від нас». Майор зміряв очима вартового, і картавцев поквапився похвалити стрибка, який вельми справно допитує в'язнів. Молін поплескав Юрка долоною щоці і вийшов. Попросити допомоги ще й у Моліна Голичук не встиг. У другий майор приїхав до Ябланова під час блокади, і тоді Юрко таки прорвався до нього. Молін уже знав від Ніколашки, якої плати хоче цей стрибок за службу, і погодився його вислухати. Був майор привітне, до того ж розмовляв по-українськи, і це геть розслабило Гуличука, та за такого начальника він готовий життя віддати. Моліно ж Юркове прохання здалося зовсім смішним, що йому вартує після спалених Буднарівки і сакатури вивести до Сибіру якогось космацького куркуля і сказав, ніби йшлось про дрібницю. Ти піди у космоч, там уже радянська влада і забери у брата коня.